Правобережжя потім буде здатне тільки над короткі повстанчі спалахи. Більше того, і Московія, і Польща стануть у договорах між собою підтримувати статус цієї землі як порожньої, тобто там, де було основне гніздо козацтва. Їм і справді це було вигідно. А що ж, Самойлович? Самойловець своє становище під російською державою спробував укріпити. До речі, не всі правобережці прижилися на лівобережжі, куди були перегнані. Згодом почався їхній відтік на порожні недавно свої землі, але й тоді до попередньої потуги повернутися вони не могли. Тодішні поети гірко оплакували те, що сталося з рідною землею. «Ах, Україненько, бідна годиненько тепер твоя! Згинули козаки, добрі юнаки, ах, кров моя! Де ви, Дорошенки, де ви, Хмельниченки, і ви, Іване, Смілі сотники, битні десятники» І ви, гетьмани, Десь поля дикі, Десь вас в нелюдський смерть загнала, А вісті нашого нещастя Іркого вам не дала. Колись татарському народу дикому Страх був козак, Ах тепер страх новий мужньому людові Кримський сагайдак. Так панували так нас опасали зо всіх сторон, Що тільки нашої крові запорозької Сам ждеть ворон. Браття хороші, Молодці гожої в окрові лежать, Без голови тії, без плеча другії Пісок зоблять, кров лється ріками, Услані трупами побитих поля на гетьманів голови вложила окови тяжка неволя. Марсове поле, книга друга, сторінка 93. У внутрішній політиці Іван Самойлович укріплював гетьманську владу як авторитарну, як абсолютний владітель малоросійського панства, пише Оглоблин. Самойлович, мабуть, перший із гетьманів сформулював свій погляд на владу гетьмана як інститут монархічного типу. І він, і його сини не раз заявляли в офіційних документах, що гетьман є зверхнійший владцею і господар вітчизни, і що тільки найвищий неба і землі справця атміною дочасного живота може гетьманську владу перемінити. Енциклопедія Українознавства, Париж, Нью-Йорк, 1973 рік, том 7, сторінка 2700. Можливо, тому бажаючи закріпити спадковість гетьманської влади, він надає своїм синам кращі полковницькі уряди і маєтки, так Семен Самойлович був одружений із онукою гетьмана Сулими і посів у ряд полковника Стародубського 1680-1685 роки. Виконував функції наказного гетьмана в 1679-1680 роках. Григорій Самойлович був зятем гетьмана Бруховецького, полковник Чернігівський, 1685 1687 роки. Згодом страчений росіянами Всевську, був також наказним гетьманом 1687. Як і в Самойлович 1695 заступив брата Семена на Стародубському полковництві 1685-1687 роки, згодом засланий з батьком у Сибір. Небіж гетьмана Михайло Самойлович був у 1678-1687 роках полковником Гадяцьким. Про характер правління Самойловича найкраще свідчить анонімний вірш, який був написаний відразу ж після падіння Гетьмана в 1687 році, одним із його наближених з підручних, найочевидніше Іваном Мазепою. Бо наскільки знаємо із підручних Самойловича, тільки він і писав вірші. Уривок вірша варто зацитувати, бо це не просто художній твір, а першорядного значення документ до історії української державності і державотворення. Ей, Іване, поповичу, гетьмане, чому ти так пустив себе в недбання? Ой, був єсе ти добрим усім паном, та потім протиставився усім станам. Став цілодушно ти гетьманувати, Щоб і нащадкам звичай той віддати. Ти вольність війська став ламати славну І гідність станів зневажати давню. У пиху упавши, став надмір амбітний, Казав уже, що ритвій рід твій Старожитний, забув, Тебе з ми обрали І старшим собі паном забажали. Вже й ради теж тобі не стало треба. Ти мислив, начебто зійшов із неба, Поміж людей не визнавав любови, Всі бесіди дорівнював до змови, Що поміж себе хліба вже не їли Хотів усіх пересварити на ділі. Чому не няв ти нашим речам віри? Від того і з'явилися невіри. У людях Бог любов плекає згоду. на уряд ти шукав нагоду, А не хотів такого доглядіти, Щоб дружно з кимось міг у світі жити. Марсове поле, книга друга, Сторінки 131-132. Негадаємо, що вірші якісь пересади. Ситуацію він віддає досить точно. Тож спробуймо цю пам'ятку проаналізувати. Вона повністю підтверджує думку, оголоблена про монархізм Самойловича, і про його бажання зробити гетьманство спадковим. Це, зрештою, суперечило козацьким традиціям. Вольність війська став ламати. Зрозуміло, що самодержавство веде до персонального вивищення і вивищення власного роду. Так чинили всі монарки. Цілком закономірним було зневаження Самойловичем так званої Старшинської Ради та інституції Рад взагалі. Відтак з'явилась у Гетьмана надмірна підозрілість, очевидно, він запроваджував щось на зразок таємного нагляду, підслухи розмов, стеження за генеральною старшиною і контроль за її діями. Робити так він мав певні підстави, Бо й за ним не все пущо стежили російські доносителі, як завербовані, так і добровільні. Дещо загадкова фраза «Постать на уряд ти шукав на году». Очевидно, тут йдеться все-таки про уряд російський, коли так-то фраза могла постати як оправдання доносу Цареві старшини, коли ж ця фраза правдива, то це свідчить, що владітельма Російського панства, тобто Української держави, Іван Самойлович, не був безсумнівним підніжком Москви, чи, як писав Тарас Шевченко, її грязю від своєї залежності конче мав утяження, але бувши людиною хитрою, та обережною, принаймні, не залишив після себе документів, які б це підтверджували, і хоч він і вважав, що тільки Бог може зняти його з гетьманства. Але прикладу свого попередника многогрішного не міг забути, бо й між Богом та ним була сила, що могла це вчинити легко цар російський. Владу гетьман тримав на страху, як свідчить поезія, жорстокими налягами, але тільки таку владу може тримати самодержець. Зрештою, Самойлович мав приклад для наслідування: був таким передусім Богдан Хмельницький. Отже, не він сам із гетьманів тягнувся. До самодержавства Коли цього вірша написав Іван Мазепа То не можна не сказати Що такі думки Були в нього хіба до того Як сам вкусив Гетьманської влади Адже Значною мірою спосіб Правління Самойловича Мазепа такий перейняв Він однак любив радитися І старшиною але рішення приймав одноосібно, так само вивещував родичі Обідовський, Войнаровський, бо власних дітей не мав, так само жорстоко розправлявся з інакше думаючими, і милосердя тут не знав. Був підозрілий, мав біля себе довірених, але їм до кінця не довіряв, мав, зрештою, підозру навіть до найближчого Пилипа Орлика. І все-таки сильна влада, яку зумів установити в Україні Іван Самойлович, дала деякі добрі результати. Почала розвиватися внутрішня і зовнішня торгівля, всілякі галузі промисловості, гутництво, млинарство, гуральництво, Селітроваріння, рудництво, будівництво тощо. Досить згадати перелік ремесел з того часу в поета Клементія Зиновієва, щоб увіч у тому пересевідчитися. Ремісництво тоді справді здобуває значного розвитку. Іван Самойлович зачав будівництво пишних храмів, і тут його політику продовжував Іван Мазепа. Виходили книжки, зокрема і поетичні, серед яких було кілька панегіриків самому Гетьману. Саме в його правління Київська академія фактично стала академією. Зате на його совесті було опанування Москвою Української церкви у 1686 році. Про що ми скажемо просторіше? У зовнішній політиці Гетьман сприяв, як ми вже казали, замиренню Туреччини з Росією, після чого переволочні почалися регулярні розміни полонянниками. Водночас, незважаючи зважаючи на старання Гетьмана взяти під свій регімент Слобідські полки, було встановлено твердий кордон між Гетьманщиною та Слобожанщиною, що конечно закріпило політичний програш Гетьмана у цій справі. Небажання входити у дружні стосунки з Польщею було в Гетьмана аж таке, що він забороняв козакам відходити у затяги на поміч королю Яну Собеському для Віденської війни з Туреччиною, хоч Польща тоді була союзником Росії. Більше того, перегнавши правобережців на Лівобережжя, він робить всі заходи, щоб правобереженці не поверталися в рідні краї на заклик волоського господаря Дуки, боючи, щоб знову, не відродилося правобережне гетьманство, навіть посили компанійців для нового загону вже втікачів. Ці факти свідчать, що гетьман, незважаючи на значну залежність від Росії, все-таки вів і самостійну політику. Козаки, щоправда, Самойловичу чинили і певний спротив. Попри заборону, Правобережці переселялися в рідні місця до Яна Собеського. Для участі у Віденській війні пішли не тільки прості козаки, а й лівобережна старшина Келіян, апостол Мовчан. Молитами і запорожці. а загалом запорозька січ стала супротивна до надмірного скріплення гетьманської влади. Це був оплот козацького демократизму. Саме в той час виникла ідея будівництва міст, власне фортець, які мали б витіснити запорожців з їхньої території.